Azken aldiuntan isilean iragaiten ari den eztabaida bai da piztu da Shakurrak heragiten dituzten gastu publiko eta karrikako sekurtasunari begira Zon baita gintarik, Shakurra ukaiteagatik gat, ukaitea impostu behiribaten beharra badela Proposatu behitute, gisa eta animalien aldeko elkarteak ozenki altxatu dira Oren kontra! Ego Euskal Higian, oiartzuna, hondirik ez duen kontu bat izanik ere. Koldo nausia lankidea, interesatu zira gaiuni, uste baino, eragin handiagoa ukande zakelako egunoan. Egunon bai, ba, eragina hundiagoa, e, anitz, anitz direlako txakurren jabeak ego euskal herrian, eta handia e, txakurren baita mugitzen den diruko purua, eh? E, konton hartu behar baita e, txakuraren arraza eta, eta bainak, bainak mantenuaren gastua asko alda bezakela, baina urtean batez beste bosteun eta zazpireun euro artean, kostatzen duela txakur batek, likadura, osasun, txerto eta bestelakoetan lakoetan, ez da? Eta iru milun biztalde bituen ego euskal herrian laureunda irurogeita ama bimila Txakur daudela, gaur egun ofizialki erregistratuak, ofizialki diot txip e, gabeko, edo erregistratu gabeko txakurrak ere daitezkelako, baina noski ofizialki esizitzen ez denari buruz, baina ekezmitza gaitezke. E, ditugun daturara bera, eta urtero saltzen diren geita bos mila txakurren salmenta kontuan hartu gabe e, txakurren munduak urtean, Ba, gutien ez berreunda berrogei milun euro mugitzen bitu Ego Euskal Herrian, ahien mantenoari buruz, eh, ari garelari. Baina, aipatu hori ez dena da, ba, lehen aipatu gutuna, eh, laurundeliroguita mahi mila txakuroiek eragiten buten gastu publikoa. E, zenbait herrikoetxeetan hasi bila gogoetatzen autoa edo motorra ukaitegatik bezala, edo konparaketa zehatzago batek ginez eiztarien kasuan euren eskopeta, ukaitegatiko inpoza edo tasa ordaintzen buten bezala, ba, txakurrak e, arma gisa ere kontuar ardaitezela. Imposa bat ez arriz, eta zenbait espezie harri skutsuen kasuan ba, jabei gaitasun azterketa baten pasaraztearen. Baina ez da baida ez da iztaren txakurren kasuan edo txakurrezpezie espezie arriskutsuengatik gatik piztu, baz? Hmm, ba ez eh? eztabaida piztu duena izan da geroz animalien aldeko elkarte gehiago galde egiten bituztela hirietan txakurren haisi aldirako parke berezituak, gune berezituak eta zerbitzuak E, irunen, adibidez, e, badira jada alako bi parke, txakurrentzat, eta horrek gaztu bat dakar. E, Bain ez da behi dabiatu dela, ba, txakurren kakak garbitzeak suposatzen duen gastua karriketan, eta bestelakoa jaur egiteko, impostu horren beharra edo aukera maiganean jarri bote zenbaitzuk. Eh? E, txakurrentzat, den zerbitzua, Ba, txakurren jabek orainin dezatela aldarrikatzen butena daude batetik, ezin funtzioa betetzen duen txakurrak impostu kanpo geratzea bestetik eta hirietan berezekin ba, txakur gehienak placeragatik ukaiten bituzten ez jabeek, aparteko funtziorik gabekoen kasuan ba, herritar orloren artean pagatu behar ez duten luxu bat dela e, diote besteek. Eta badira datuak, eh, Txakurren gehiengoa luksuzko produktu edo jabetza dela, eh, ide hori bai ez dutenak? Mm, ba ez da gezurra, gutien ez, eh? izan ere lehena aipatu ditudan datu ofizialetan Txakurra erregistroan eh, sartzenakoan, ba zertalako baliatuko den, ere jakin jara ziberda, eta Ego Euskal Herrian erregistroetan emanadiren laureunda irurogeita ama bi mila Txakurroietalik irutik bi, Ba, konpainia txakurrak baino ez dira, e, etxeko lagun bat gehiago, beraz, e, jabeak nahi duelako eta kicho, ezta? Aldiz, lauro gita mila inguru, eguneko gehiago, Eizarako e, baliatua dira, autodefentsa eta etxalden zaintzalako gehi eta ma mila txakur eta hartzain txakur ere bideratuak omen diren behatzi mila sazpireun txakur bat dira izen emanak euskal herrian, datu gisa aipatu guztioien artean ofizialki e, itxuendako gida txakurrak diren iruro gehi eta iru, e, txakur baino ez direla izen emanak. Eh, baten beharra defendatzen buten diote, jarduera ekonomiko edo profesional batendako baliatua diren txakurren kasuan, eh zaintza lanak ebota aipatu ditugun itzuen gida zakurren kasuan ere, ba imposari gabe pasatzea, baina luxuzkoa den kasuetan, e, nahi nai delako eta kito, ez da? Ba jabek egin beharko litatekela euren txakurrek, ba eragiten bituzten eh gastu publikoien arduradun ere. Eh jabetan animalien elkarten artean oro har estiradoz, baina badira ondo ikusten butenak ere, beti ere, e, balizko imposu, impostu edo tasa horren dirua, benetan e, txakurren zerbitzioetarako bideratuko balitz. E, ikusten mozuten bezala, ez da, piztu da, ikusiko zertan geratzen den txakurren kontu hau, e, beti geratzen da, bat katua txakuraren ordez ez da, omen alako gazturek eragiten ez dituztenak, hauetan zaldiz, datu gutiago ditugu, Nafarroan esate baterako ez delako legez katu bat behar, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban aldiz, bai. E, bo, eta datu horiek baizitugu, bitxikeriek isa, zon bat gatun dira? Mm -hmm. Ba, kale kontuan hartu gabe noski, e, bate dakiela zema diren, Euskal Autonomia Erkideguan, e, 6.000, behatzi lehunda hogeita bost, etxeko katu omen dira ofizialki, eh? baina hori beste egun batetarako kontua izango. E, Koldo nausiak badutxeak hurrik edo gaturik? Ba, momentu kotzez. <laughs> Ades, bo, nik ere ez. Untsa, ebe, milesker datu horien zat, eta elduden hastean beste ikonik bat. Basta egun hon? Bai, berdin, milesker.